Я подарував дівчинці біля джерела та її сину вічність. Мого імені історія не зберегла. Мої сумніви розвіялися, і я зрозуміла, що не залишу роботи. Навіть спати перехотілося. Я зібрала ці розшифровані сторінки і заховала утеку. У мене навіть не виникло думки показати їх голов лікарю. Вистачить із нього касети. Навряд чи він займатиметься такою марудною роботою, яку провела я. І ніхто, впевнено, цього не буде робити. Власне, те, що я зробила, звичайна професійна навичка. Вона залишилася після того, як у мене зникло бажання читати. А воно зникло останнім після багатьох інших. Наприклад, ходити в театр, їсти солодке, мати мобільний телефон, спілкуватися в ліфті з сусідами купувати продукти, заводити коханців, брати участь у презентаціях і вечірках, лікуватися, плавати в басейні, крутити педалі велотренажера, носити бюзгальтер, фарбувати губи, дивитись телевізор, слухати радіо, чистити взуття, стежити за модою, писати листи, варити каву, підмітати підлогу, виносити сміття, думати і нюхати – Квіти, чистити рибу, малювати, грати на музичних інструментах, отримувати гроші, робити будь-який вибір, спати, їздити, мити кахлі, пити вітаміни, вітатися, виголошувати тости, смажити м'ясо, робити голубці, відкривати двері, застеляти ліжко, витирати пил, говорити, плакати, сміятися. Бажання відпадали поступово і довго. Це був цікавий процес. Почався він з іншого відчуття, коли я ще активно функціонувала в суспільному житті. Отже, це сталося в театрі. Зовсім несподівано, мене почав душити сором. Настільки, що я заплющила очі і не могла дивитись на сцену, на якій йшла вистава. Дорослі люди виголошували перед темною залою чужі слова. Спочатку вони їх вивчали, після цього наповнювали емоціями і почуттями – Потім додавали до слів різні рухи, сором, як змій. Оповив мою шию і повільно почав її стискати. Купа народу у гарному одязі, сидить у темному проваллі і мовчки дивиться, як набагато менша купа їхніх одноплемінників метушиться у колі світла навпроти. Від задухи я почала кашляти і водночас із різних кутків залини, мов на пароль, до мене приєдналися такі самі нещасні. Своїм кашлем я випустила джинів, що давно шкрябилися в легенях інших глядачів. У залі почався невеличкий ефект масового психозу. «Ти що, застудилася?» – запитав чоловік, що сидів ліворуч від мене. Я не відповіла. Мені закуртило далі. Перевірити цей ефект, я занурила руки у театральну сумочку і почала обережно розгортати цукерку, уважно дослухаючись до зали. Хвилин п'ять. Зазомбовані мною однодумці сиділи тихо. А потім я почула такий самий шурхіт з усіх кінців. Він був майже нечутний для інших, зазомбованих тим, що відбувається на сцені. Але для мене він прозвучав як шум океанських хвиль, я зрозуміла, що не одна. Власне, все це я проробляла, щоб заглушити сором, який усе міцніше стискав моє горло. Потім я встала і почала пробиратися до виходу. Поводилась я, звичайно, нечемно, і була цим дуже збентежена. Далі все пішло по висхідній. Удома я раптом вимкнула телевізор на тому моменті, коли в випуску новин демонстрували розмову двох президентів. Вони сиділи один навпроти одного – і говорили нібито, не помічаючи камер. Чомусь цей момент також здався мені верхівкою сорому. У голові зринула фраза Елізи Дулітл. «На вулиці чудова погода, місіс Хігінс». Хвилюватися я почала лише тоді, коли сором почав душити мене всюди. Хоч де я була. Зранку я вже сиділа на своєму місці. Мені не терпілося перейти до наступної історії. Для головлікаря лікаря це історія хвороби не більше, тому що півкасети я старанно стерла перед тим, як її віддати. Я вже зрозуміла, що в день можу поспілкуватися тільки з одним пацієнтом. І коли чергова медсестра запитала, кого привезти, вчорашнього чоловіка чи нову пацієнтку, вирішила спочатку познайомитися з усіма і попросила привезти жінку.